Але з малесенькою такою вадою, в будь-яку мить, отримавши поштою чи телефоном, чи прямо від кур'єра кодове слово або фразу, він перетворюється на живий автомат, готовий до виконання якого завгодно наказу. Чудова витівка. Це ж скільки найманців, кілерів та що там просто рабів на плантації опіумного маку чи в підпільні цехи можна наплодити? І головне, ані кумпри ніякої на них немає. Ні родичів у них ніхто не занепокоїться. А куди ж це наш любий чоловіченько чи братик зник?